А зідзвонився з ним, сказав, що йому передано заяву, і спитав, де б їм краще зустрітися у доктора на роботі або вдома, чи в прокуратурі. Я хотів, щоб усе було офіційно, сказав доктор. Тому вибираю прокуратуру. Приїхав наступного дня до прокуратури власною волгою, поставив машину під знак, що забороняв навіть зупинку. Спокійнісінько замкнув дверцята і піднявся до твердохліба в його келійку. Твердохліб бачив вікно сіру волгу. Бачив, як з неї виходив високий худорлявий чоловік. Тепер мав його перед собою, по той бік свого кульгавого столика. Дивився на його густо зарослі чорним волостям нервові руки, на виходла скетична обличчя, на зневажливо підібгані губи Пробував проникнути в думки цього чоловіка, і не міг. «Масляк», – сказав доктор. Твердо хліб. «Прибув точно. Дякую. Ваша машина?» – кивнув твердо хліб на вікно. «Моя. Там знак. Бачив. Заборонено зупинятися?» «Знаю. У мене дозвіл зупинятись, де завгодно. Або ті переганяти де завгодно. Думаю, що так. І переганяєте, не дотримуючись правил? Коли треба. Я надто зайнятий чоловік. Мій час вимірюється незвичними параметрами. Належу до людей привілейованих. Але на шосе всі машини залізні. тому я противник привилею на шосе. Не сказав, що він противник привилею взагалі, бо вони псують не тільки людей, а й суспільну мораль. Та досить і того, що сказав. «Може ви зрозуміти, – охоче погодився доктор. Ви звикли дотримуватись букви закону навіть там, де закон треба пристосовувати до вимог життя. Пристосовувати означає порушувати, а я не люблю, коли порушують закони. А я належу до тих, хто відкриває нові закони. В моїй лабораторії виноходяться такі матеріали, яких не зміг сотворити сам Господь Бог. Що ви на це скажете?» Мені важко судити про те, чого я не знаю, спокійно мовив хліб. Ваша наукова діяльність, судячи з ваших слів, спрямована передусім або й виняткова на користь між симво на і добра. На різниці між користю й добром тримається світ людей. Тільки в тваринному світі все грунтується на користі, поняття добра, прерогатива людини. Це досить оригінально, схопився і стільця доктор і хотів побігати по кімнатці, але виявив, що з його довгоногістю тут не розжинився. Ви так просто зіпхнули всю науку у тваринний світ. Оригінально. З мене філософ ніякий, зітхнув твердохліб. Давайте краще перейдемо до вашої справи. Я все написав. усідаючи знову навпроти твердохліба і пронизуючи його досить неприязним поглядом, вигукнув доктор. Все написано! Теж потрібні деякі уточнення. Наприклад, «Ваше прізвище – Масляк чи Маслюк?» «Я ж сказав Масляк!» Підпис під заявою не дуже розбірливий. Тут схоже на Маслюк. «Я не то зайнятий чоловік, щоб дбати про розбірливість підпису. Повинен вам сказати, що мені особисто ця справа зовсім не подобається». Порушуючи всі закони юридичної етики, втомлено промовив твердо хліб, в ньому немає ніякої доказовості, І я маю великі сумніви, щоб ми змогли якісь докази взагалі добути. Признаюся вам, що сам ніколи б не взявся за розслідування цього випадку, але мені звели на це робити, отож, я... ви покликали мене, щоб усе це повідомити? Просто хотів вас попередити, щоб ви не сподівались на стопроцентний успіх. Я не розумію такої термінології. Цей чоловік не знає, не чув нічого, крім голосу помсти. Сумління спало в ньому вічним сном. І твердохлібова спроба розбудити його була просто смішною. Гаразд, зітхнув твердохліб. Тоді перейдемо до справи. «Здається, саме для цього я прибув сюди. Хоч мій час... Я знаю, який цінний ваш час. Але заява теж ваша. Ви не помиляєтесь. Ви пишете про гроші. Так, ви справді давали гроші. Там написано, що це хабар професорові костриці, гонорар за додаткові послуги, як колега колезі». В системі, де я працюю, існує розгалужена шкала премій. У Костриці, на превеликий жаль, нічого такого. Тут був дуже складний випадок. Я просив професора приділити моїй дружині особливу увагу. У нас довго не було дітей. Дружині лікарів взагалі забороняли. І ось Надія. Вона окрила нас. Справа, на жаль, ускладнювалася тим, що в мене негативний резус. Знаєте, цей резус-фактор. Понад 80% людей мають резус позитивний, тобто їхня кров нічим не відрізняється від мавпячої. Є. є така індійська мавпочка макака резус. Вона й стала реталоном. Незначний процент людей має резус негативний – людська кров. «Я знаю», – кивнув твердо хліб. «У мене саме така. У вас який резус?» Не цікавося, не було потреби. Але, мабуть, мавпячий, бо ніколи не давав хабарів – і не маю наміру давати. Оригінально, спробував засміятися доктор. Резус і хабарі. У вас досить несподіваний хід думок. А у вас? Спершу дати костриці гроші, як колега колезі, а тоді написати на нього до прокуратури. Теж як колега на колегу. Але ж моя дружина померла. Ви розумієте, що це таке? Вмирає найближча людина. Грибок вам співчуваю. В її смерті винен професор Костриці? Я не кажу цього. Був справді дуже тяжкий випадок, може безнадійний, але професор Костриці іноді робить речі неможливі. Мав зробити і тут, та не зробив, не зумів.